поделеното родителство, реформа в интерес на детето или риск, скрит зад добри намерения. След а, напрегнат дебат и традиционните ругатни избивания и ритници вътре в пленарната зала и протести отвън за и против, в предпоследния си работен ден 51-я парламент прие промени в Семейния кодекс, които дават възможност съдът да постановява споделено упражняване на родителски права. Критиците обаче под а, този добър модел може да се скрият насилие, системен конфликт и институционална неподготвеност. Доколко промен... Доколкото тези промени са факт, точно за това искаме сега да чуем за какво трябва да внимават институциите и хората. За това даваме думата на критиците на тези поправки. Добър ден, казвам на Катя Крастанова от организацията Анимус. Тя е една от многото организации в коалицията срещу домашното насилие, които настояваха промените да бъдат спрени и преразгледани. Здравейте, госпожо Крастанова! Здравейте! Коя е най-опасната промяна в текстовете, която според вас може да промени живота на някои деца в България още от утре? Тя опасна, а, малко силно звучи, но а, всички промени, които бяха направени в семейния кодекс по посока възможността да се постановява по ред с поделено родителство, поставят а, съдебната система и системата на агенцията за социално подпомагане под изключително голямо предизвикателство. Всъщност от тези две системи ще се изисква доста висок капацитет, за да могат да откликнат на тази промяна. А, какво имам предвид? На първо място съдиите трябва да. Изключително обучени, включително и в области, които не са характерни за юристите, като областта на психологията и родителския капацитет, доколкото това предимно се установява от вещи лица и от дирекцията социално подпомагане, но тъй като, вероятно много ще се увеличи обема на делата, това е следващото наше очакване, ще трябва доста така голям капацитет, за да може да се преценява максимално бързо каква е ситуацията във всяко едно семейство, за да се преценява да, дали да се постанови или не споделено родителство. Другото е големия проблем пред агенците социално подпомагане, където имаме хронична дългогодишна криза от към липса на персонал, и капацитет на този персонал. Върху тях ще коне голям натиск от нови случаи и много работа по тях, за да може да се защити интереса на децата. Поддръжниците на закона също казват, че съдът ще решава според интереса на детето. Защо организациите, които имате тази експертиза, специално в сферата на домашното насилие, не вярвате, че българският съд има капацитета да разпознава насилието и да откаже споделено родителство в такива случаи. Ah. Тъй като практиката го налага, това наше впечатление, то разбира се, почива на обективната реалност. Мога да дам за пример решение на Софийския районен съд от миналата седмица, случаи на тежко домашно насилие с престой на майка и дете 9 месеца в кризисен център. Решението за родителски права на първа инстанция съдържа много разширен режим на лични отношения между детето и родителя, приближаващ споделеното родителство. Нали официално не е назован споделено родителство, но е почти 50 на 50. Въпреки, че става дума за тежък случай на домашно насилие, изключително патологична структура на извършителя на домашно насилие, която въпреки, че си личи от експертизите на вещите лица, не е взета под внимание от а, съдията, призимане на решение по този случай. И това в никакъв случай не е единствения. Много са такива. Това е предизвикателството, за което всъщност ние се тревожим, че не се разпознава домашното насилие. Приложението на изменение закон за защита от домашно насилие 24-25 година, две години, показва, че съдът не прилага методиката за оценка на риска при домашно насилие. Това е в цялата страна, не е само в София. Съответно, не се прецизират мерките за защита по закон за защита от домашно насилие, не се изпращат родители, и извършители от домашно насилие, на програми за справяне с и гнева, което означава, че съда подценява поведението на извършителите на домашно насилие и ако се съотнесе към приложението на Семейния кодекс, вероятно това ще се пренесе и там. Непознаване на, неразпознаване на домашното насилие, не отчитането му при решаване на въпроса за споделяното родителство. Съ, Съдики по първите реакции в групата на си сама заедно срещу насилието, където са над 10 000 жени предимно жертви на домашно насилие. Три са нещата, които доказват, че според тях ще довлече промяната в Семейния кодекс. Първо, масово отказ да се водят дела за актуализация на издръжката на, на децата. Майките казват... По-добре да не се пробвам, отколкото да има ефект нали, с насилник с поделено родителство. Второто нещо, което казват, ами по-добре да си трябва в домашно насилие да живее, отколкото да мина през такова нещо като споделено родителство. И третото нещо е, другите жени казват, ами давайте повече дела по ЗЗДН, за да може да не се защитат децата още в началото. Така че това е първата реакция на промените в семейния кодекс. Сега казвате, че а, съдът не винаги има а, професионална компетентност, примерно да разпознае симптоматиката на психологическото насилие. А, искам да ви питам обаче какви са механизмите по които един насилник би могъл да използва новите поправки в семейния кодекс за да продължи турмоза над бившия си партньор. Ами, например, в Алинея 5 мисля, че беше от член 59, параграф 3, се казва, че а, за да, когато едно дете се разболее, родителят, а, който гледа детето, трябва незабавно да изпрати на другия родител документ, че детето е болно и няма да може да отиде на режим на лични отношения в следващия уикенд. Примерно детето се разболява в петък, дига температура, приоритетно родител трябва да го заведе на лекар, за да вземе документ, който да снима и прати на другия родител, че в събота и неделя детето няма да отида на режим, защото е много висока температура, примерно ангина, и съответно да предложи друга дата, която за мен е уикенда. Вместо родителя, чието дете е болно и то отговаря за него да обслужва неговите здравни потребности, трябва веднага да изпълни тези изисквания, защото в противен случай другия родител може да се оплаква от неизпълнение на съдебно решение, нали съобразно изискването на тази алинея, да се обърне към частен съдя изпълнител, да се в отдел за крила на детето, въобще да приеме тази ситуация като доста сериозна, защото така пише според изискванията, той какво трябва да направи. Ето това е форма на турмоз, който е не толкова само към родителя, който трябва да тича по институциите, нали, да отиде да се вреди приличен лекар задължително, веднага, вместо да се бори с високата температура, а... Другото нещо е, че за детето е тормоз това нещо в крайна сметка. Всъщност а, говорим за а, случаи в които в условията на висок конфликт между родителите, на практика тази нова разпоредба дава, дава как да кажа, административно а, задължение за непрекъсната комуникация между връждуващите страни на фона на а, интереса на детето. За това искам да ви питам има ли риск жертвите да бъдат принудени в дългоср... за дългосрочен контакт с насилника чрез детето с а, тази разпоредба. Говорим наистина за случаите при висок конфликт. Да, да, точно това е смисъл. Комуникацията ще бъде принуди, ще се трябва да се поддържа. Принудителна комуникация. Всъщност, огромния брой жертви на домашно насилие си тръгват за да спрат тормоза, а всъщност се ще да се разшири възможността той да бъде поддържан. Ако Обаче, родителите могат да комуникират, те, те ще се споразумеят и без това. Да, ако, това е ключовото. Ако те комуникират така или иначе, т.е. ако развода е по взаимно съгласие или разделът е по взаимно съгласие, на практика те ще споделят родителството над това дете, защото няма да има конфликт между тях. Обаче ето поддръжниците на промените а и в самите мотиви за промените залегна този термин аргументът родителско отчуждение, масово родителско отчуждение. Вие отричате ли, че има такъв проблем? А, в дефиницията родителско отчуждение, както знам, тя като цяло не е призната като нозологична единица, да не, е, нали, не говорим за синдром. Няма никакво научно обосноваване в литературата на това понятие, но трябва да кажем, че поведението на родителя, който така нарече отчуждения родител, според Българското законодателство, според закона за закрила на детето би могъл да се категоризира като емоционално пренебрегване на детето. Т.е. родител, който системно не е създал връзка с детето, на базата на която той има лоша връзки след раздялата с детето. Той има правна дефиниция в нашото нали, сега нали, законодателство и се казва емоционално занемаряване от родителя в резултат на което той има влушени емоционални отношения с детето което бива удалечено от него. Същото може да се каже и да, така наречения отчуждаваш родител. Нали? Аналогично в нашето законодателство има понятието емоционално насилие. Единият родител, който приписва на детето собствените си чувства, мисли и вълнения по отношение на бившия си партньор, притиска го да ги споделя и да се идентифицира с тях и това има нормата в нашето законодателство и се нарича емоционално насилие. Нали? И за двете страни на обострения конфликт с въздействие върху детето, има правна норма в нашото законодателство, в Закона за закрила на детето. Така че може да кажем, че ако едно дете няма добра връзка с единия родител и има връзка на зависимост, идентификация абсолютно с преживяванията на другия родител, то това детето е обект на злоупотреба според нашото законодателство и в преходите и заключителни разпоредби на Закона за закрила на детето има дефиниции за това. Тоест, казвате, нямаше нужда да се въвеждат такива. Управки в Семейния кодекс. А, последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Ако споделеното родителство е възможно, а, както разбирам според вашата теза, и пак ще кажа тя е на експерти, които работят в а, темата домашно насилие, ако то е възможно само при доброволно сътрудничество, как трябва държавата да защити правото на децата да виждат и двамата си родители, ако единият от тях умишлено пречи на това? Ако си вършат работата, всички структури, които в момента не функционират, на първо място, дирекцията е социално подпомагане. Аз лично имам четири татковци, работя с четири татковци, които не си виждат децата, които имат затруднен контакт, за които изключително тежко преживяват това, което се случва с тях. Във всеки един от случаите, ако се приложи нормата, така както функционира по законодателство, във връзка с социалните услуги, ще има ефект върху тези родители. Но, Но ако, да има, ако има компетентни институции, ясен е, ясна е тезата ви. Благодаря ви, Катя Крастанова от Анимус. Представете си съвместно съжителство в горяща къща. Поддръжниците... Виждат само факта, че и двамата родители са под един покрив и детето е там, докато критиците алармират, че никой не гаси огъня на конфликта, който ще изгори всички вътре. Дебатът за споделеното родителство показва колко тънка е границата между равни права и реална защита. Защитниците целят да предотвратят врата, Вреда, докато на другата страна, а виждаме градивната идея, целта да се осигури право. Законът вече е факт, но въпросът остава дали системата може да различава интереса на детето от формулата на компромиса.